Ziotena? Ba, bueno, pues orkestu ditugu, eh? Nik gustu lan hori dela daiteke Garez, gazteiz, klika eta atzi jardegi, eh? Ba, bueno, pues or hasiko gara. Apiriiren lauan, apiriiren ama lauan Gasteizen amaituko dugu korrika, korrika guzti, badukate, bere mesua, es? eta gero korrika guztiek badaukate beren mezua, eh? Eta urtengorako erabaki dugu edo hautatu dugu klika. Zergatik klika, klika autua dalako eta bilatzen duguna da autu hori euskararen autua izatea, euskararen aldeko autua, euskararen aldeko konpromesoa, euskaraz mintzatzea, euskara ikastea, bai? Horraitik klika irutzen ez itz polita, txikia eta laburbiltzen biltzen dituena kontzeptu asko. E eta txillardegi, ba, bueno, bai, bai, e, pentsatzen genuen, bazela gara jari Euskal Herrian, txillardegi bizalako pertsonda bat, omentzeko, e, berak azkenean, u, ibilbide luzea izan duelako, meia beratzi dut da barra bat eta etiketa, hor literaturan aldaketak eman zituen, e, Euskara ulertzeko kontzeptu aldaketak eman zituen, Euskara Batuaren sortza izan da, eta izan zen bere ezazioan, moderna izazen pertsona bat klik egin zuelako. E, Obeita bat, garen edizioa da, e, elburua da, biztandena dena biltzea aekaren zat, mm. e, formula beti martxan da? Bai, formula betikoa da, eh? Zasken batean, orgu korre kilometretarako eta ekarpenak edo donatiboak eskatuko ditugu, eta, bueno, pos, gero, mertzanda iziak amizetak eta lako kontuak ere izango ditugu zalgai eta, baina, bueno, formula betikoa da. Eta, bueno, pos, egia dabe bai, bena da, baina, gaita, meretzi urteta gero orindik ere, diru premiak ere, Baditugu, ez dagoelako normalizaturik mertzek esan bezala, posa, Euskal tegien egoera normaldua ez da ematen inon bez, eta horrezagatik, entzatzen dugu, horreindik bueno, ere, formula hau erabilei behar dugula, baina guztatu kolitzea eguk egitea bat diru premiarik ez dagoen. Mm -hmm. Dirua bendan ala ere Euskararen bestan? Bai, bai, bai, e, e, e, gazkenean hori euskararen diru hori, euskaratik aterako dugun diru hori, gure euskaltegiak horreitzeko erabeliko dugu eta gure euskaltegien zarea mantendua alizateko, baldintza bertzuetan e, euskal herriko e, lurralde guztietan.